З половини гін ріллю перерізав обліг, і там стояв селянин з косою. Коли мені залишалося до селянина метрів п'ятдесят, я знову озирнувся. Агент простував за мною. Я йому прощально помахав рукою. Він стояв як укопаний, оцінюючи ситуацію. На чий бік стане селянин? Звичайно, він не вибиратиме між мною і агентом. Він скаже «Дайте мені спокій». І погрозливо, піднімаючи над плечем блискучу косу, піде собі геть. Проте агент зробив інший висновок і повернув назад. Це був виснажений, хворий і до того ж глухий дідок. У довгих, колись мабуть, в юнких вусах стирчали остюки. Очі дивилися похмуро з недовір'ям. І мені здавалося, що зараз діда турбує одне єдине – чи я не хочу зігнати його з чужого облогу, де він косив ріпакове бадилля. Не добившись від нього жодного слова, я дійшов облогом до стежки, спустився у видолинок, напився води, з потічка, вибрався на кряж і кинув очима по обрію, чи далеко до тої хатини, де ми з циганом ночували тиждень тому. Марійки була Мегельська – вона й відчинила мені. Марійка лежала на канапі. Витко не здужала. Побачивши мене, зашарілася. Притиснула до грудей капу, якою була вкрита. «Я не кажу, що година вранці варта двох увечері», проспивала Мигельська. «Я ж прийшов до Марійки десь у часі виходу на роботу». «Оце я розумію, друзі», додала поетеса. «Умри не знатимуть». «Чи ви довідалися, що Марійка хвора?» «Цить, Зорянко!» – зупинила її Марійка. «Я по прокупові бачу, що він теж ніби з ліжка піднявся». Я сів на стільці біля Марійки, і вона, уганяючи мене в краску, торкнулася моєї руки. «Колись я вам говорив, що шпигую за долею», – сказав я. «Тепер вийшло подвійне свинство. І за мною шпигують. Треба вас, братчики, рятувати». Мигельська зробила замріяні очі. Ви чули Прокопе, як занапестилися Чорнота з зганишем? Ні. То справжня історія. Їх вистежали в корнятковому льоху. Тої ночі Грушевич з ними не ночував, а досвідком пішов за речами. А Олексу і Павла ведуть. Олекса несе в'язку хрестів, Павло картини. Позаду вже тягнеться юрба. Ті же підштовхують хлопців карабінами, погукують на натовп, посвистують своїми пищиками, збираючи поліцаїв на підмогу. Запакували зразу до тюрми. Щастя, що я зустріла Грушевича. Я знала, куди кинутися. Ми це трактували як гоніння на християн. Митрополит втрутився, скрізь чинили галас і хлопці на волі. Олекса реставрує ікони в Святоюрському храмі. Ганиш керує чернечим хором. Я в житті стільки не наїздилася у фіакрі, скільки в ті дні. Ну і це зіграло свою роль. Мигельська подала мені газету Я двічі перечитав надрукований у польській газеті польською мовою віршик, але нічого в ньому не знаходив. Я запитально глянув на поетесу. Ця трагедія змальована символічно, пояснила вона. Я ще раз прочитав і, посміхнувшись з душі, поклав газету на столик. Раптом я подумки вдарив себе по чолі: Якщо Мигельська має такий доступ до чорнуристів, то це вона, а не хто інший, доповіла про смерть і похорони Кривов'яза. Це вони перешкодили Павлові. Він потрапив у їхні пазурі, і Мигельська повинна знати, що з ним. І ще одне. Таємницю видав Мигельський, Павло або Олекса. Якщо церква взяла їх під захист, то вони не могли із вдячності не доповнити Павлюкової характеристики. Я вивідаю у Мигельської, де Павлюк. Але з цим не слід поспішати. Мабуть, найліпше заручитися Марійчиною допомогою. Я скажу їй про свої підозріння і попрошу коли-небудь признатися, що вона не рада моїй дружбі з Павлюком що я з ним часто десь пропадаю. Мигельська рада буде розкрити Марійці очі на мене, адже Павлюк замкнений там і там, а я, очевидно,